Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta nasta'afiruh Wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah tabarak wa taala selawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di mana pada pertemuan yang lalu kita telah memulai membahas hadis yang kedua yang disebutkan oleh al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa pada suatu hari datang kepada mereka yang kala itu sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Seorang lelaki, yaitu Jibril AS. Kemudian Jibril AS bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ihsan dan juga tentang kapan terjadi hari kiamat dan yang terakhir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan lafaz hadis dari yang pertama, lafaz yang pertama sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tadkala Jibrilu alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah SAW Akhbirni anil Islam Kabarkan kepadaku ya Muhammad tentang Islam Apa itu Islam? Maka Nabi SAW bersabda Al-Islamu anta syadaan la ilaha illallah Wa anna Muhammadur Rasulullah Wa tuqima salat Wa tuqtiyas zakah Wa tasuma ramadhan Wa tahujjal bayt In istata'ta ilaihi sabila Pada pertemuan yang lalu kita telah Sampai pada sabda Nabi kita yang mulia, asalallahu alaihi wasallam. Islam adalah antas syadaillah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Taala. Sebelum kita melanjutkan. Pembahasan hadis ini kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, wafat di kaum muslimin, wafat di kaum musliman muliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengutipkan beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan kedudukan hadis Umar radhiyallahu anhu ini. Hadis yang kedua ini kita telah nukilkan beberapa perkataan para ulama rahimahullahu taala terkait dengan kedudukan yang sangat agung yang dimiliki oleh hadis ini dalam Islam. Di mana hadis ini disebut dengan apa? Gelarnya Ummus Ummus Sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Kemudian yang kedua yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu espa nikah muslimin muliakan oleh Allah subhanahu taala tentang adab seorang murid kepada gurunya kita sampaikan bagaimana adab Jibril sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi saw dengan penampilan yang baik dengan penampilan yang baik Kemudian juga mendekat kepada Rasulullah SAW dengan adab yang sangat baik. Bagaimana kita nukilkan kemarin hadis yang diriwayatkan Imam Nasai bahwa bahwa Jibrilul Aminin Sallallahu mengatakan kepada Rasulullah A'adnu ya Rasulullah SAW, bolehkah saya mendekat? Maka Nabi Sallam katakan silahkan mendekatlah. Begitu seterusnya sampai akhirnya benar-benar dekat kepada Nabi Sallam sehingga lututnya langsung menempel dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab yang hendaknya kita perhatikan. Kemarin sedikit kita nukilkan dan kita tegaskan tentang pentingnya adab bagi seorang penuntut ilmu. Karena jika seandainya ilmu atau orang yang memiliki ilmu tidak memiliki adab, maka ini akan menjadi malapetaka. Selalu dikatakan oleh para ulama kalian lebih butuh kepada adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Demikian fani kaum muslimin, wa akwatikom muslimat yang muliakan oleh Allah. Kemudian yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bagaimana seorang guru atas sekalipun dia mendapati muridnya mungkin kurang beradab, tetap seorang guru ini tidak boleh bakhil untuk ilmu yang dia miliki dia harus tetap sampaikan dia harus tetap sampaikan atas sekalipun mungkin muridnya kurang kurang berada karena salah satu di antara hal yang telah diambil oleh Allah tabaraka ta perjanjiannya dari orang-orang yang memiliki ilmu adalah untuk menyampaikan ilmu mereka Allah subhanahu Jalla wa taala berfirman wa id akhadha Allah mitaqa alladhina utul kitaba لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Dengan Allah Barakah telah telah mengambil mitaq perjanjian yang sangat kuat dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, ilmu pengetahuan tentang Alkitab. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Hendaknya kalian menjelaskan ilmu yang kalian pahami dari Alkitab tersebut kepada manusia dan jangan disembunyikan. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis beliau yang mulia Bagi seorang yang memiliki ilmu kemudian dia sembunyikan Dia sembunyikan, dia memiliki ilmu tapi dia sembunyikan Khususnya apabila ditanya Dia tahu akan tapi dia tidak jawab Dia tahu akan tapi tidak dia sampaikan Maka ancamannya sangat keras dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ikatkan di pinggangnya kelah pada hari akhirat tali pinggang dari neraka Allah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang juga termasuk telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji lelaki ini yaitu Jibril alihi salatu wasalam dia puji dengan penampilannya yaitu syadidu bayadi athya syadidu sawad syar. Pakaiannya sangat putih, bersih dan rambutnya sangat hitam. Ini menunjukkan Omar berkatakan, Rasulullah Shallallahu anhu Wasallam menyampaikan sifat lelaki ini yang datang kepada Nabi Sallam bukan sekedar hanya untuk mengkhabarkan, akan tapi memuji penampilan siapa Jibril ini. Ya, dan kemarin telah kita sebutkan bagaimana Islam mencintai pakaian berwarna warna putih. Ya, Islam sangat mencintai pakaian berwarna putih. Kemudian apa nikah Muslimi, apa nikah Muslimat meliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara poin yang kemarin telah kita jelaskan, bahawa Jibril tak kala datang di saat itu tak kala datang di saat Umar menceritakan hadis ini tidaklah dalam rupa seorang sahabat yang bernama siapa Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari mana kita bisa ambil istimbat itu sebagaimana dikatakan Syekh Saleh Al-Sheikh dipahami dari perkataan Umar radhiyallahu tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ya, beda dengan tak kala Jibrilu AS datang dalam rupa sahabat yang mulia ini. Yaitu Dihiyah bin Khalif Al-Kalbi. Karena Jibrilu sangat mirip sekali dengan sahabat ini. Nabi SAW datang ke mana yang telah kita sebutkan uh, di kejadian perang setelah perang Khamdak. Ya, kala Nabi SAW akan berangkat menuju Quraidah. Nabi SAW melewati para sahabat yang kala itu di masjid. Nabi SAW bertanya adakah seorang yang baru lewat dari sini? Para sahabat mengatakan ya. Kami melihat Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, maka Nabi sallallahu alaihi katakan tidak beliau adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Jadi dalam hadis ini Jibril alaihi salatu wasalam kata Syekh Salih al-Sheikh tidaklah datang dalam rupa sahabat yang mulia ini itu Dihyah bin Khalifah al-Kalbi akan tapi dalam rupa yang lain sehingga tidak dikenal oleh para sahabat. Kemudian kaum muslimin wa aqaba kaum muslimal dimuliakan oleh Allah tabaraka di antara Kesimpulan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu? Kita telah menjelaskan tentang Islam, makna Islam baik secara lugah, secara bahasa maupun secara syar'i. I. Islam secara bahasa apa maknanya? Apa yang kita jelaskan kemarin? Al-inqiyad. Al apa arti al-inqiyad? Tunduk, ya, tunduk. Ini makna Islam secara bahasa. Adapun salah istilah istislamu lillah zahiran wa batinan. Istinabi niwaihi wa imtithali awamiri Menyerahkan diri kepada Allah Tabaraka Taala secara zahir maupun batin dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini kemarin telah kita jelaskan. Kemudian diantara yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita telah jelaskan makna syahadat la ilaha illallah. Kita jelaskan makna syahadat la ilaha illallah yang artinya yang maknanya la ma'budah haqqun illallah. Ni la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak. Tidak ada ilah yang berhak. Kata tambahan al-haq di sini sesuai dengan undang-undang yang ada dalam bahasa Arab. Mungkin kalau kita terjemahkan Perkaliman dalam kata la ilaha illallah Maka terjemahnya adalah la tidak ilah Sesembahan illallah kecuali Allah Jadi artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah Atau diterjemahkan sering dengan kata tidak ada Tuhan selain Allah Ini arti terjemah sesuai dengan penerjemahan perkaliman Tapi kalau kita terjemahkan sesuai dengan undang-undang bahasa Arab Maka kata la di situ membutuhkan khabar Khabarnya ma'dub Makanya terjemahannya adalah kalau dimaknakan ke dalam bahasa Arab la ma'budan haqqun. Karena ilah artinya ma'bud. Ilah artinya yang disem disembah. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Ini juga salah satu diantara antara hal yang tidak dipahami karena dengan ayat ini sebagian orang salah di dalam memahami ayat ini. Allah tabarak wa mengatakan wa huwal ladzi fis samai ilah. Dialah Allah ilah di langit dan ilah di Bumi sehingga sebagian orang mengatakan Allah di mana? Di mana? Di mana mana? Dia Allah yang ada di langit dan dia Allah yang ada di bumi. Ini salah. Kenapa? Karena Wahwaladhi fi s-Samai ilahum. Arti ilah apa? Makbud. Dialah Allah yang diibadati di langit dan dialah Allah yang diibadati di mana? Di bumi. Jadi tidak diterjemahkan dengan dialah Allah yang ada di langit dan dialah Allah yang ada di di bumi. Karena makna ilah adalah ma'bud yang diibadati Maka maknanya adalah Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan La ilaha illallah yakni la ma'bud Karena ilah yang diterjemahkan dengan kata Tuhan Dalam bahasa Arab artinya ma'bud yang diibadati Jadi tidak ada yang diibadati Kita katakan tambahan berhak Ini adalah khabar Untuk la Dalam undang-undang bahasa Arab jadi artinya La ma'budah hakun illallah Yaitu tidak ada sesembahan Yang berhak disembah kecuali Allah Taala semata Ini makna la ilaha illallah Yang kemarin telah kita jelaskan Kemudian ikhwani kaum muslimin Wa akhwati kaum musliman muliakan oleh Allah Kita juga jelaskan pada pertemuan yang lalu Bahawa La ilaha illallah Syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan ya salzim Ifradul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala waqda Takkala kita mengucapkan, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Maka ikrar kita ini mengharuskan kita Untuk hanya menyerahkan ibadah kita kepada Allah Taala. SWT Ini kemarin telah kita jelaskan Dan ini hakikat yang kemarin telah kita tegaskan Banyak kaum muslimin yang tidak memahami ini Tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah Seharusnya mereka jauh dari kesyirikan Tatkala mereka mengucapkan La ilaha illallah, seharusnya dengan ikrar ucapan mereka ucapkan, mereka menjauhi doa kepada selain Allah, mereka menjauhi berharap kepada selain Allah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, mereka tidak bernadar kecuali hanya kepada Allah. Ini setelah mereka ikrarkan La ilaha illallah, karena salah satu di antara tuntutan La ilaha illallah adalah mesti yang mengucapkannya mengikhlaskan menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka Taala. Ini yang kemarin kita berikan contoh bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Apa jawaban mereka? Aj'al al bagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Aj'al al alihatan ilahan wahida innahadzal syai'ul ujab. Apakah ia akan menjadikan al aliha Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang banyak Ilahan wahida menjadi hanya satu sesembahan hada hujah. Hujah Ini adalah perkara yang aneh Jadi mereka tidak mahu mengucapkan La Ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau mereka mengucapkan La Ilaha illallah, Mereka harus tinggalkan semua ma'budat Yang mereka ibadati selain Allah Ini konsekuensi dari kalimat La Ilaha illallah yang diucapkan Ini khani kaum muslimin yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Kemudian kita juga telah jelaskan tentang makna wa ashhadu anna Muhammad rasulullah atau syahadat potongan yang kedua antara syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah kita telah jelaskan bahawa makna ashhadu anna Muhammad rasulullah itu bersaksi, meyakini dan mengucapkan bahawa Muhammad itu adalah utusan yang diutus oleh oleh Allah Taala. Dan kemarin terakhir dalam pertemuan kita telah kita jelaskan konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau dalam la ilaha illallah, konsekuensi darinya adalah Anda harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh Anda berikan ibadah itu apapun bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka konsekuensi darinya beberapa hal telah kita jelaskan kemarin. Yang pertama apa? Apa yang kita jelaskan kemarin? Hah? Ibalah Enggak dengar Ini makna ini makna Tatkala kita tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan antasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maknanya adalah Muhammad adalah utusan diutus oleh Allah seorang hamba yang benar-benar diutus oleh Allah ini kita kita ucapkan dengan lisan kita kita yakini dengan dengan hati kita Tapi tatkala kita mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah Maka Kita mesti apa yang pertama ha? Gimana Ittiba, Ittiba. Taat Taatuhu Mentaati Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Mentaati Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Yang kedua Yaitu mentaati beliau Taatuhu fi ma'mar Mentaat-mentaati Rasulullah S.A.W dengan melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, mempercayai apa yang telah dikabarkan oleh beliau. Yang ketiga, menjauhi larangan beliau. Yang keempat, ada empat kemudian dia sebutkan. Yang keempat. Allah Yuqbadillah, Illa Bimashara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh beliau عليه السلام. Ini tuntutan Shahada Allah. وَعَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ. Jadi mentaati beliau dengan melakukan perintah beliau, mentaati beliau dengan meninggalkan larangan beliau, kemudian mempercayai seluruh apa yang dikhabarkan oleh beliau. Kemudian yang terakhir tidak melaksanakan ibadah apapun kecuali apabila ada dalilnya dari beliau alaihi salatu di sana. Ini kualikom muslimin dimuliakan oleh Allah Taala apa yang dijelaskan oleh para ulama R.A. dan ini merupakan perkataan yang mesti dipahami dengan baik dan diamalkan. Beginilah itu di para sahabat Rasulullah S.A.W. dan contoh dalam pengamalan terhadap syahadat ini banyak banyak sekali. Akan tapi Tentunya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu kita tidak akan membahas secara fasil, akan tapi yang akan kita jelaskan adalah poin-poin utama dalam sabda-sabda Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saragaris besar apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan siapapun yang mengucapkan Ashhadu Anla Ilahaillallah wa Anna Muhammad Rasulullah maka dia Muslim. Terima darinya keislamannya Dan kemarin ada dua poin yang kita jelaskan Bahawa kalau saatnya diucapkan Tapi hatinya tidak membenarkan Maka ini tidak tidak muslim Ini tidak muslim Dari mana kita tahu dari kalimat syahid Persaksian itu Dalam masyarakat tidaklah hanya Setelah diucapkan al-lisan Tapi diyakini oleh hati Allah SWT mengatakan Illa min syahidabilhaq Wahum ya'lamun Kecuali orang-orang bersaksi dengan al-haq La ilaha illallah sedangkan mereka ya'lamun mengetahui makna daripada apa yang mereka persaksikan tersebut. Jadi kalau dia ingkari dengan hatinya maka ini tidak diterima Islamnya. Namun siapapun yang mengucapkan ashadu alla ilaha illallah wassallam Muhammad rasulullah, karena masalah batin kita tidak tahu maka diterima darinya ke Islam. Kita sebutkan kemarin hadis Usama bagaimana Usama ketika akan membunuh seorang laki-laki yang kala itu ketika akan dibunuh dia mengatakan ashadu alla ilaha illallah. Mangkuk Ustama tetap membunuhnya, karena Ustama berkeyakinan bahawa dia mengucapkannya hanya karena takut dari pedang. Tapi apa kata Nabi Sallam? Halas syakat tak angkalwi. Kenapa kau tidak belas saja dadanya sehingga kau tahu apa yang sebenarnya diucapkan? Benar tidak diakini oleh hatinya atau tidak? Apa yang akan kau lakukan, lakukan Wahid Usama dengan La ilaha illallah ketika datang hari kiamat Itu diulang-ulang oleh Nabi SAW Sampai Usama mengatakan Saya berangan-angan kala itu saya baru masuk Islam Karena begitu beratnya peringatan Nabi SAW yang diarah sama Ini kwanika muslimin Muliakan oleh Allah, jadi siapapun yang mengucapkan Asyadu anna muh'ala Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammad Rasulullah Maka diterima darinya Islam Diterima darinya Islam Diterima darinya Islam ini secara garis besar yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Pada pertemuan yang berbagai kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Nabi SAW melanjutkan sabda beliau alaihi salatu wassalam yang mulia Lekala ditanya oleh Jibril Akbirni alaih islam Kabarkan kepadaku tentang islam Maka Nabi SAW mengucapkan syahadat Yang pertama rukun yang pertama Rukun islam yang pertama Kemudian setelahnya Nabi SAW mengatakan Wa tuqimassala'a dan engkau menegakkan salat. Salat secara bahasa maknahu addu'a. Salat secara bahasa artinya doa. Apa arti doa? Doa. Karena itu Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surat Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum" wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanuhum Allah tabaarak ta'ala mengatakan ambillah dari mereka sadaqah tuzakat yang mana zakat ini tu tahiruh engkau sucikan mereka wa tuzakkihim dan kau bersihkan mereka dengan zakat yang kau ambil tadi kemudian wa shalli alaihim dan salatlah atas mereka Inna Karena salatmu untuk mereka adalah ketenangan tersendiri buat mereka Maka ini menunjukkan bahwasannya Salat dalam bahasa artinya apa? Doa Salat dalam bahasa artinya doa Maka kalau dikatakan salat dalam bahasa artinya doa Berarti makna bahasa lebih umum dari makna istilah Karena makna istilah itu lebih sempit Walaupun nanti kita akan dapati beberapa istilah lebih luas daripada bahasa, daripada makna bahasa. Tapi secara garis besar dalam bahasa Arab makna bahasa itu lebih luas daripada istilah. Jadi salah dalam bahasa artinya doa sesuai dengan ayat yang Allah sematalah firmankan dalam surah Taubah ayat 100, 100 Maka Nabi Sallam dalam dalam hadis juga menyebutkan dengan dengan makna ini secara bahasa Nabi Sallam katakan. Jika du'i ia ya ahadukum, fal yujib. Fa in kana saiman fal yusalli, wain kana muftiran fayatam. Apa kata Nabi Sallam? Jika sahne kalian diundang, maka datangilah. Kalau sahne kalian sedang dalam keadaan berpuasa, fal yusalli. Maka, dia, maka hendaknya dia Salat Maaf bawang sholat di sini. Doakan orang yang menunda. Silakan hadir. Kalau antung tak makan tak masalah, tapi doakan mereka. Kalau sahne anda muftiran, maka silakan makan. Infaq al-muslimin mulia oleh Allah makna salat secara luga, bahasa adapun makna salat secara istilah para ulama rahimah menyebutkan dengan pengertian-pengertian yang berbeda-beda tapi intinya sama yaitu aqwalun wa afalul makhsusa muftatahatun bitakbir mukhtatamatun بالتسليم perkataan dan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk khusus diawali dengan takbir diakhiri dengan dengan salam ini mana salat. Apa ya, makmum insyaallah dipahami ya semakin diperjelas maka mungkin semakin tak paham. Ya Karena memperjelas suatu yang sudah jelas membuat kabur kayaknya. Jelaskan kepada saya tentang api. Semakin diperjelas semakin tak paham. Betul atau salah? Hah? Insyaallah salat paham gitu semua. Itu suatu perkataan perbuatan yang khusus. Ya, makhsuṣah. Perkataan khusus, perbuatan khusus, karena ditentukan oleh syariat Dilakukan dalam bentuk-bentuk yang khusus Diawali dengan takbir, diakhiri dengan Dengan salam, inilah sholat ikhwan muslimin Yang muliakan oleh Allah Taala Dan sholat Diwajibkan oleh Allah SWT Satu setengah tahun sebelum hijrah Tepatnya pada malam Isra dan Mi'raj Atau Mi'raj dan Isra Kita balik, gimana kalau kita balik Boleh kita balik Malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Kita buat malam Mi'raj dan Isra. Apa arti Isra? Apa arti Isra? Hah? Apa artinya? Diperjalankan. Itu yang dikatakan oleh Allah Tabaraka Taala Subhana allazi asra bi abdihilaila minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahum ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi arti Isra artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Tabaraka Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini fani muslimin Isra. Sedangkan Mi'raj apa arti Mi'raj? Arti Mi'raj apa? Saya sering dengar, tidak tahu artinya mungkin ini Malam, malam Isra dan Mi'raj Mi'raj apa artinya? Hah? Naik, iya, artinya naik Naik artinya Allah Taala kala itu Memberikan kepada Nabi SAW Kesempatan untuk naik ke atas Langit Naik ke atas langit Pakai apa naiknya? Pakai pesawat Pakai apa naiknya? Buruk jalannya Naiknya pakai tangga Naiknya pakai tangga Merah artinya naik dengan tangga Gak percaya tuh? Nah, kalau enggak perlu cari ya, besok kasih tahu enggak. Nabi sallallahu diberikan oleh Allah Subhanahu wa kesempatan naik ke atas dan tidak naik pula. Ini luar biasa ya para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dikatakan bahwa serobot kita dil ma'arij. subhanahu wa jalla wa ala. Nabi sallallahu naik ke atas. Malam itulah tatkala Nabi sallallahu sampai di Sidratul Muntaha, melewati semua para nabi. Dan hadisnya yang tak perlu kita ulang karena panjang sekali hadisnya. Itu selalu dibaca dan selalu antum dengar di langit pertama Nabi bertemu dengan Adam alaihi salatu wasalam terus naikkan sampai di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Ibrahim alaihi salatu wasalam Nabi melewati Ibrahim berarti kedudukan beliau lebih mulia dari Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai beliau di Sidratul Muntaha Sidrah artinya apa Antum sering dengar Sidratul Muntaha enggak? Apa arti Sidrah Hah ada sidrah apa artinya? Artinya pohon Sidrah itu artinya pohon Sidratul muntaha, pohon terakhir Intaha, muntaha Di situ batas semua makhluk Jibrilu alaihi salatu, salam tak naik Dia tidak bisa melewati tempat itu. Itu disebut dengan sidratul Muntaha, pohon Baca hadis, syarahnya, penjelasannya Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi SAW menceritakan tentang Pohon ini bagaimana daunnya dan seterusnya Bagaimana lampu-lampunya, keindahan yang ada di atas. Ini fani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala. Nabi sampai di sana, kemudian Nabi langsung berbicara dengan Allah Taala. Tentunya menurut pendapat wajib dari para ulama, walaupun ada khilaf di kalangan para sahabat atau sekalipun negaraan para sahabat ada khilaf terkait apakah kala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan langsung dengan mata kepala beliau Alaihi Ssalam yang sahih tidak. Nurun anna nara Cahaya yang aku lihat. Bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi dihalangi dengan hijabnya Allah. Hijabnya Allah dan hal-hal ini, tanpa sabdakan Nabi kita imani sebagaimana adanya. Tidak boleh kita ingkari, karena dia sahih dari siapa Nabi saw. Hijab huruf nur. Jika sahannya hijab ini disingkap oleh Allah, لا أحرقت صفحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. Jika sahnya hijab Allah tabarakallah disingkap oleh Allah. Maka akan terbakar semua makhluk yang dipandang oleh Allah Subhanallah Ini Rabb kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kelak InsyaAllah kita akan Akan melihat wajahnya Di dalam Surganya Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita kala itu merasakan Tidak ada nikmat yang lebih Besar Lebih agung Kecuali melihat wajah Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi malam itu Nabi berada di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi SAW menerima kewajiban apa? Salat. Nabi SAW menerima kewajiban salat. Ya dalam hadis yang sangat masyhur Banyak diratkan oleh para imam kita. Di antaranya. Uh, imam Bukhari. Dan juga imam imam yang lain. Menceritakan tentang kewajiban salat di malam itu. Yang awalnya 50 salat. Kemudian bertemu dengan Musa, Musa mengatakan mereka tidak akan sanggup minta keringanan, diringankan 10 menjadi 40, terus sampai akhirnya 5 sholat, sehari semalam itupun Musa masih memberikan usul supaya diringankan karena umat tidak akan mampu tapi Nabi SAW mengatakan saya malu untuk kembali, karena juga dari 50 menjadi 5 maka Allah saya Allah mengatakan ketepatanku telah Uh, ditetapkan bahwa Lima solat akan tapi pahalanya sama seperti Lima puluh, puluh solat Ini khani kaum muslimin Wafati wa kaum muslimah dimuliakan oleh Allah Jadi kewajiban salat diwajibkan oleh Allah Satu tahun setengah sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah Ya tepatnya pada malam Isra wal -miraj. Demikian khani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Akan tapi tentunya Tentang syarat-syarat tentang rukun rukunnya penyempurnaan syariat ini ini setelah itu baru sempurna. Tapi kalau kewajibannya lima salat sehari semalam itu sudah ditentukan pada malam Isra dan Mi'raj. Ikhwani muslimin wa akhwati kaum musliman dimuliakan oleh Allah. Ini ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh disiasiakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qomsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad." "Faman ja'a bihinna wa lam yudhayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihin, kana lahu 'indallahi ahdun ayudkhilahul jannah." "Wa man lam ya'ti bihinna, falaysa lahu 'indallahi ahdun, insya' wa insya' adkhalahul jannah." Hadits riwayat Abu Dawud, hadis sahih Apa kata Nabi sallallahu dalam hadis Ibnu Umar bin Sa'id? "Lima salat yang Allah wajibkan atas ambanya Barang siapa yang melaksanakannya Dan tidak menyanyiakannya Dan tidak menganggap remeh akan kewajibannya Maka Allah berjanji untuk masukkan ia ke dalam surga Lima salat yang Allah wajibkan kepada kita yang Kalau kita lakukan, tidak kita sia-siakan Kita tidak remehkan akan kewajibannya Allah berjanji untuk masukkan kita ke mana? Ke surga Namun barang siapa yang tidak melaksanakannya maka Allah tidak punya janji atas dirinya kemungkinan Allah berkehendak memasukkannya surga jika seandainya Allah berkehendak Allah campakkan dia ke dalam api neraka ini salat di waktu ikhwan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah karena itu dalam hadis yang akhirnya menjadi satu hal yang perselisihkan oleh para ulama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ahdal ladzi bainana wa bainahum as faman taraka hafat faqad kafar perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah salat Barang barangsiapa meninggalkan dia kafir kafir di sini diselisikan oleh para ulama apakah kafir ridha keluar dari Islam ataukah kafir amali ada dua perbedaan ada dua pendapat di kalangan para ulama tapi kedua-duanya musibah kedua-duanya musibah jangan antum anggap orang yang melakukan satu perbuatan dianggap kufur amali itu ringan kedua-duanya musibah maka Nabi saw katakan Barang barangsiapa meninggalkannya maka dia Kata Nabi Yusuf Ini satu hal yang tidak hanya dicamkan oleh kita semua, bahkan kewajiban sholat luar biasa diperintahkan dalam keadaan apapun selama masih ada ruh di badan kita. Beda dengan yang lain, Fuad ini. Beda dengan yang lain, sholat ini luar biasa. Sampai dengan isyarat kalau antum tidak bisa menggerakkan antum terpuluh sholat. Isyarat, isyarat mata, isyarat tangan tidak bisa bergerak mungkin kecuali mata anda, tapi anda masih hidup maka wajib sholat. Ini sholat, makanya selalu kita katakan kalau sudah nggak bisa lagi kita sholatkan dia wajib juga tapi disolatkan. Sudah meninggal, ini kewajiban sholat kepada muslimin muliakan oleh Allah sampai di akhir akhir hayat Nabi kita yang mulia, sawalallahuaalaihiwasallam. Nabi sawalallam mengatakan asalat, as asalat, as awamalakan imanukum. Perhatikan sholat kalian dan perhatikan budak sah yang berada di bawah tanggungan kalian. Makanya umar berkataohaluluan, umar berkataohaluluan. Ketika beliau ditikam, beliau tidak bisa menyempurnakan salat salat subuhnya. Ketika beliau pingsan kemudian bangkit, beliau mengatakan salat. Beliau masih teringat tentang salatnya. Ketika ditanyakan itu kepada beliau, iya, karena tidak ada bahagian di akhirat bagi orang yang tidak salat. Tidak ada bahagian di akhirat bagi orang yang tidak salat. Ini salat ifan kaum muslimin. Wa akhbatika musliman yang dimuliakan oleh Allah Taala Yang tentunya pembahasan tentang utamanya Pembahasan tentang masalah yang terkait dengannya Ini adalah pembahasan lain Seperti kalau kita pembahasan masalah fikih dan seterusnya Akan tapi yang kita ingin tegaskan di sini Terkait dengan pengertiannya Kapan diwajibkan dan sedikit tentang Kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga ibadah ini Inilah Islam Kemudian yang kedua Atau yang ketiga Nabi SAW mengatakan Islam itu adalah engkau menunaikan Zakat. Zakat secara bahasa annama uziada atau dalam uh, makna yang lain atathir annama uziada artinya bertambah dan berkembang annama berkembang azziada bertambah ini zakat di dalam makna bahasa atau kadang-kala -kadang dalam bahasa arti zakat adalah pensucian dalam bahasa zakat artinya pensucian. Sebagaimana Allah Taala berkatakan, Kadap lah aman zakah, wakat khabe mendasar. Sungguh telah beruntung orang yang zakah, orang yang mensucikan jiwanya. Jadi zakah bisa berarti takbir, pensucian, bisa berarti annama waziyah berkembang dan bertambah. Dan makna bahasa ini sangat erat dengan ibadah zakat itu sendiri karena memang zakat setelah kita keluarkan dia akan mengembangkan harta yang kita punya dan akan menambah harta yang kita punya nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan mana kau somalur bismillah tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan apa namanya sedekah termasuk masuk dalam kata sedekah adalah zakatnya jadi berarti nama waziyadahianmu waziy berkembang dan bertambah dan zakat juga Saatkanlah dikeluarkan. Ini mensucikan apa? Jiwa, membersihkan amal-amal kita, membersihkan harta kita, mensucikan jiwa kita. Maka selalu dikatakan oleh para ulama bahawa zakat itu tidak bisa digantikan dalam pensucian jiwa dengan beberapa bentuk ibadah yang lain. Makanya Allah Taala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi yang kita jadikan sebagai dalil bahawa salat dalam bahasa artinya adalah ad-du'a Allah Subhanahu taala mengatakan tutahhiruhum wa tuzakihim biha engkau sucikan dan engkau bersihkan dengan zakat yang engkau ambil dari mereka diri mereka maka mengeluarkan zakat itu membersihkan apa jiwa kita membersihkan diri kita membersihkan akhlak kita membersihkan perangai kita membersihkan hati kita dan juga membersihkan harta kita ini zakat iku panik muslimin wa akhwatikum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala Adapun zakat secara istilah, para ulama Al-Ma'arifahul mengatakan hakun wajibun fi maulin khas li taifatin makhsusah fi waktin makhsus. Hakun wajib harta yang wajib dikeluarkan. Jadi tidak semua bah, tidak semua harta, harta yang tertentu saja yang harus dikeluarkan. Kemudian li taifatin makhsusah. وتكل Tad harta tadi dikeluarkan zakatnya pemberian zakat ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang khusus yang dikenal dengan al-asnaf tamaaniah 8 asnaf kemudian fi waqtin makhsus dikeluarkan pada waktu tertentu, tertentu dalam artian hitungan zakat harus Satu haul berputar satu tahun kecuali mungkin dalam beberapa poin permasalahan seperti zakat al-hubub wats-tsimar zakat uh, pertanian maka ini tidak harus menunggu satu tahun setiap panen kata Allah wa atu haqqahu yawm hasadih keluarkanlah hak zakatnya daripada kalian panennya ini jadi ini pengertian zakat secara istilah dan zakat ini wahai kaum muslimin wahai kaum muslimat dimuliakan oleh Allah diwajibkan oleh Allah tabaraka taala atas kaum muslimin pada tahun 2 hijriah ya pada tahun 2 jadi sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala walaupun dalam pembahasan kapan disyariatkan zakat masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan zakat sudah diwajibkan pada masa-masa Mekah. Ya, zakat sudah diwajibkan pada masa-masa Mekah ini sebagian pendapat para ulama. Adapun sebagian ulama diantaranya Imam An-Nawawi rahimah taala mengatakan bahwasanya zakat diwajibkan pada tahun Dua Hijriah wallahu a'lam. Demi kenikmatan kaum muslimin, wafat kaum muslimin dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam adalah antasuma ramadhan. Engkau puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. As-sawmu lughatan al-misak. Puasa dalam bahasa maknanya adalah menahan. Menahan. Juga kita katakan lebih umum dari makna istilah makanya dikatakan oleh Allah Taala ini nadar tuli ar Rahmani sauma kalau bukan lima insya Maryam terkala ia melahirkan kemudian orang orang bertanya Allah memerintahkan dia untuk Bernazar puasa puasa apa puasa apa Inni nadar tuli ar Rahmani sauma aku bernadar untuk berpuasa puasa apa yang dilakukan Palan akan lima yuma insi aku tidak akan berbicara dengan siapa pun hari ini. Jadi kalau ingin bertanya tanya ke siapa? Isa putera, putranya Kalau ingin bertanya saya sudah bernazar untuk tidak berpuasa. Eh, saya bernazar untuk berpuasa hari ini, tidak akan berbicara dengan siapapun. Kalau ingin tanya tanya kepada anakmu. Jadi puasa dalam bahasa artinya imsak, menahan apa? Makanya ketakala seekor unta berhenti itu disebut berpuasa dalam bahasa. Seekor unta berhenti, dia lagi sholimah. Unta ini lagi berpuasa. Antum lagi tegak berhenti, antum lagi berpuasa. Ini secara bahasa, cara istilah, cara istilah inilah yang membedakan antara mungkin puasa puasa yang syar'i dengan puasa puasa yang tidak syar'i. Orang puasa untuk tidak makan kecuali yang warna putih, ya, puasa putih kata orang. Puasa dalam bahasa puasa, Bapak puasa dalam bahasa, tapi tidak puasa dalam syariat. Yeah. Ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Karena setiap sesuatu atau setiap seorang yang menahan apapun itu disebut dengan berpuasa dalam bahasa. Dalam istilah, menahan, makan, minum, dan segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. namanya puasa. Jadi tak jala kita menahan makan dan minum. Dan se seluruh perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka ini disebut dengan disebut dengan puasa. Ini fariqo kaum muslimin, fariqo kaum musliman dimuliakan oleh Allah. Puasa disyariatkan oleh Allah Tabaraka taala kepada kita kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Dengan firman Allah Tabaraka taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum wahai orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa atau dengan firman Allah SWT pada ayat selanjutnya sebagian ulama menyatakan kewajiban puasa itu pada ayat 185 bukan 183 yaitu tak Allah berfirman syahrul ramadhan al-ladhi unzila fihi al quran hudun lin nasi wabiyinakin minal huda wal-furqan Allah katakan fa Ka man syahida minkum syahra Valiosum. Tapi ayat ini sebenarnya diarahkan kepada wajibnya puasa Ramadhan. Adapun kewajiban yang ada pada ayat 183 ini bukan puasa Ramadhan, karena sebagaimana kita tahu dalam syariat kita ada beberapa uh, penyempurnaan dalam syariat puasa. Awalnya Nabi Sallam hanya wajibkan kaum muslim puasa apa? Tiga bulan dan eh akuan tiga hari dalam satu satu bulan. Kemudian semuanya menjadi sunnah dan diwajibkan puasa Ramadhan dengan firman Allah Tabaraka Taala barang siapa di kalian melihat asyharah melihat asyharah apa ri syahr bulan barang siapa di antaramu yang sudah menyaksikan bulan yang dimaksud dengan bulan di sini apa hilal yang dimaksud dengan bulan di sini ada hilal Kenapa hilal disebut dengan syahr? Kita sudah tegaskan tadi kala Anda sebagian bertanya tentang puasa ikut siapa, berakhir puasa ikut siapa? Jadi hilal itu disebut dengan syahr, bulan dalam ayat karena hilal itu ditetapkan hukumnya dalam syariat apabila dia masyhur di kalangan manusia. Masyhur, apa arti masyhur? Apa namanya dalam ramai orang, orang tahu, terkenal, orang menerimanya dan diterimanya bulan Hilal sehingga dikatakan diterima dan orang mengetahui kalau itu hilal tak kala pemerintah menetapkannya. Kalau pemerintah tidak menetapkannya, walaupun dia hilang tapi dia tidak sebut apa syah. Maka Allah Taala mengatakan faman syahidam yang pemu syahro fal yasum. Barangsiapa diantara kalian yang sudah melihat hilal, maka dia harus berpuasa. Ini dalil kewajiban puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah tepatnya pada bulan bulan Sya'ban. Demikiannya orang-orang Muslimin, wa akhbati kaum Muslimat dimuliakan oleh Allah. Kemudian rukun Islam yang terakhir yang sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, watakuh jelbait ini statata ilahi sabila. Dan engkau melaksanakan haji ke wahtullah jika saat engkau mampu. Haji secara bahasa, maknanya menuju ke tempat yang diagungkan. Ini haji secara bahasa dan kita pergi ke tempat yang diagungkan ya artinya apa? haji dalam bahasa hajjah yahud artinya seperti itu dan ini lebih umum dari makna istilah hatta sekalipun tempat tujuan itu memang harus diagungkan ataupun tidak kalau pergi ke sana secara bahasa artinya apa? haji tapi tentunya yang benar adalah yang kita sesuaikan dengan istilah syariat apa yang dimaksud dengan haji dalam istilah syariat kita syariat islam qasdul baitil haram menuju bait Allah rumah Allah yang haram mendataminya ya fi waqtin makhsus ala wajhin makhsus pada waktu yang tertentu kemudian dengan amal-amal tertentu yang dilakukan di sana karena haji sebagaimana kita tahu memiliki hukum-hukum sangat banyak Terkadang dikatakan waqtin makhsus waktu yang khusus maknanya bahwa di sana ada waktu-waktu yang disebut dengan miqat zamaniyah Ya, miqad waktu di mana haji memiliki 3 bulan, ada disebut dengan 3 bulan haji. Yang pertama Allah Tabaraka Taala mengatakan al-hajjul asyru ma'luman yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Jadi di bulan ini seorang sudah boleh berniat untuk melaksanakan haji. Iya, bukan kemudian di Syawal bisa selesai melaksanakan ibadah haji tidak. Maknanya contoh kita kaitkan dengan haji tamattu misalnya. Haji tamatut itu adalah bersenang-senang melaksanakan umroh di bulan di bulan haji di bulan haji kita laksanakan umroh kemudian tahun itu juga kita melaksanakan apa haji kalau tahun selanjutnya kita melaksanakan haji maka bukan tamatut maka orang yang melaksanakan umroh misalnya di bulan syawal kemudian dia melaksanakan haji pada waktunya ini berarti disebut dengan haji tamatut. Berarti dari semenjak dia start awal melaksanakan umrah di bulan Syawal atau di bulan Dzulqaadah sudah ada niat untuk melaksanakan apa? Haji berhaji yang tamat Tapi kalau orang melaksanakan umrah di bulan Ramadhan dengan ingin melaksanakan haji tahun itu tamat tidak haji. Tidak. Karena dia melaksanakan umrah tidak di bulan di bulan Haji. Jadi bulan Haji ada tiga: Syawal, Dzulqaadah dan Sepuluh Dzulhijjah. Ini kaum muslimin wa fatika muslimat muliaakan oleh Allah tabaraka taala para ulama rahimah menyebutkan bahwasanya kewajiban ibadah haji sebagian ulama menyatakan pada tahun 6 hijriah akan tapi yang sahih wallahu taala alam kewajiban ibadah haji diwajibkan oleh Allah pada tahun 8 hijriah. Pada tahun 8 hijriah. Makanya pada tahun 9 hijriah kaum muslimin sudah melaksanakan ibadah haji tapi pimpinan haji Amirul Kujaj adalah Abu Bakar radhiyallahu r.a Nabi tidak Dua alasan para ulama katakan Pertama karena tahun 9 Adalah tahun banyaknya Utusan-utusan orang-orang Arab Kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah Sehingga tahun 9 dikatakan dalam sejarah Sanatul Wufud Tahun yang banyaknya utusan-utusan ke Madinah Untuk berbayat kepada Nabi masyarakat Sehingga Nabi salam sibuk dengan ini Dan Nabi tidak sempat melaksanakan ibadah Haji sehingga diutus siapa? Abu Bakar radhiyallahu r.a Ini sebab yang pertama, kenapa Nabi tidak langsung melaksanakan ibadah haji pada tahun 9. Pada tahun 9 itu sudah bisa, karena tahun 8 Mekah sudah ditaklukkan. Tahun 9 hujriya, seharusnya bisa, kan? tapi kenapa Nabi tidak berangkat? Sebabnya, karena tahun itu banyak sekali apa? Utusan yang datang ke Madinah berbayat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, ikhwani kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi tidak haji pada tahun 9 Hijriah? Karena kala itu masih ada orang musyrik yang haji. Masih ada tawaf dalam keadaan telanjang. Maka tahun 9 diumumkan bahwa setelah ini, tahun depan tidak ada lagi orang musyrik boleh haji dan tidak ada lagi orang yang boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Barulah pada tahun 10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji yang dikenal dalam sejarah Dengan sebutan haji apa? Haji wa? Wada Kenapa disebut dengan haji wada? Seperti ini Kenapa disebut dengan haji wada? Apa jawabannya? Hah? Habis batuknya Kenapa disebut dengan haji wada'? Aljawab jawabannya Haji terakhir, gitu. Tidak, disebut dengan haji wada'. Wada' artinya perpisahan. Karena Nabi di semua gerakan ibadah haji manasik haji selalu Nabi katakan, "Ambil perhatikan karena saya tidak tahu tahun depan saya akan bisa bersama dengan kalian di tempat ini lagi atau tidak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu banyaknya mengucapkan kata-kata wada, kata-kata perpisahan, maka haji itu disebut dengan haji wada. Ini khani kaum muslimin wa aqati oleh Allah. Jadi haji diwajibkan pada tahun 8 uh, Hijriah, ya tahun 8 Hijriah. Afwan ya, bukan 8, afwan. Salah. 9 ya, 9. Yang ada khilaf adalah sembilan dengan sepuluh dan enam. Yang sahih sembilan, ya yang sahih yang sahi sembilan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kau ni kaum muslimin, wahai kaum muslimin, dimuliakan oleh Allah Taala di akhir ungkapan Nabi saw. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah haji, Nabi saw katakan ini statata sabila. Jika seandainya engkau memiliki abak ya, kemampuan. Pertanyaannya, Apakah Ibadah yang dikaitkan Dengan kemampuan hanya haji saja Apa jawabannya Ibadah yang dikaitkan Dengan kemampuan haji saja atau semua ibadah Dalam hadis ini haji saja Padahal Semua ibadah dikaitkan dengan Kemampuan Antum kalau tak mampu berpuasa apa kata Allah? Faidatumin ayyan kufar. Sakit atau sedang sapa, maka silakan tidak berpuasa, tapi ganti pada hari yang lain. Zakat jika sahaja tidak, tidak tidak tidak mampu adakah kewajibannya? Tidak ada kewajibannya. Tapi kenapa dikaitkan haji saja yang ini sapa taillahi sabila? Karena memang mayoritas manusia terkait dengan ibadah-ibadah yang yang sholat kemudian juga puasa kemudian juga zakat kemudian juga apa namanya haji maka yang sangat sulit sekali kemampuan terkait dengannya itu masalah apa masalah haji kalau puasa bisa dinyatakan tidak ada yang tidak eh, kalau kalau sholat bisa dinyatakan tidak ada yang tidak mampu kalau seandainya puasa juga seperti mayoritasnya semuanya mampu sebientan orang yang akhirnya dikatakan tidak mampu begitu juga dengan zakat insyaallah banyak yang mampu yang ada adalah enggak sadar kalau dia mampu nah, ini yang ada mampu dia sebenarnya tapi dia tidak sadar kalau dia mampu ini khanim kaum muslimin muliakan oleh Allah subhanahu taala sedangkan hajian seperti ini maka dikaitkan oleh Nabi saw ini statusa ilahi sabilah kemampuan para muslimin mulia oleh Allah apa yang dimaksud dengan kemampuan para ulama menjelaskan dalam pembahasan fikih mereka di antaranya yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah modal untuk keberangkatan dan modal untuk kepulangan ini kemampuan kemudian juga bekal jadi ongkosnya pulang pergi ada kemudian kemampuan yang kedua yang harus diperhatikan bekal Kebutuhan kita selama perjalanan sampai kita pulang Kemudian yang perhatikan terkait dengan kemampuan selanjutnya adalah Bekal untuk yang kita tinggalkan kalau kita punya tanggungan Istri dan anak kita kalau kita tinggalkan Ada bekal yang kita tinggalkan untuk mereka Berarti kita disebut mampu Tapi kalau kita pergi mereka tidak ada yang memberi nafkah, memberi makan kepada mereka. Maka ini berarti belum mampu. Dak bukankah kita harus tawakal? Kalau tawakal ya tinggalkan saja mereka. Enggak boleh. Kan nanti ada yang ngasih makan. Ada memang. Iya, ada. Namun kadang kala akan membuat sulit orang lain. Bagaimana kalau saatnya tanggungannya budak dan dan dan binatang? Saya punya lembu misalnya Ustaz saya punya 100 ekor lembu Ustaz. Tentunya butuh biaya dan seterusnya Kalau saya tinggalkan ini gak ada yang ngasih makan Mati semua gimana Ustaz Saya wajibkah saya haji Saya punya modal untuk berangkat. Anak dan istri ada Tapi untuk lembu saya kalau saya tinggalkan mati semuanya Kira-kira gimana Wajib tidak untuknya Hah? Wajib tidak Hah? Kalau memang tidak bisa dijual Wajib Jual lembunya, jual lembunya. Insya Allah banyak apa antum, uang antum jadinya. Kalau sahnya memang tidak bisa, misalnya, maka salah satu di antara hal yang harus antum nafkahi adalah anak dan istri antum dan semua orang yang berada di bawah tanggungan antum, termasuk budak bahkan nafkah juga terkait dengan hewan ternak kita dalam Islam. Bahkan kalau kita sia-siakan hewan ternak kita, berdosa kita, berdosa. Kita punya peliharaan, kemudian kita sia-siakan, tidak kita kasih makan, tidak kita tidak kita berikan minum, kemudian mati, maka kita berdosa. Ini bagi makhluk yang memiliki lambung yang bisa dibasahi, yaitu manusia dan binat. Demikian ilmu an Muslimin yang muliakan oleh Allah. Jadi nafkah untuk yang kita tinggalkan. Kemudian kesehatan. Ada orang memiliki uang untuk berangkat dan uang untuk pulang dan dia juga punya uang untuk perbekalan dia juga bisa tinggalkan untuk keluarganya tapi dia tidak sehat berarti dia tidak mampu kemudian selanjutnya adalah aman dalam selama perjalanan kadang kala dia sehat punya modal ada yang ditinggalkan cuman keadaan perjalanan tidak aman bisa bisa ada perampokan bisa ada pembunuhan maka di sini tidak ada kewajiban haji untuknya ini kau kaum Muslimin yang muliakan oleh Allah dan para ulama rahimahat Taala. Walaupun di sini ada khilaf, di sini ada perbedaan terkait dengan wanita, terkait dengan wanita. Maka sebagian ulama mengatakan salah satu di antara hal yang dikaitkan dengan kemampuan bagi wanita adalah kalau ia punya mahram selama perjalanan. Mahram maksudnya mahram dirinya, bukan mahram temannya. Ingat, mahram untuk dirinya bukan mahram untuk temannya. Kan ada mahramnya Ustaz. Mahram ibu. Ya enggak sih, mahram teman saya. Bukan mahram ibu. Karena sebenarnya bukan ada, kan ada mahram kami. Siapa? Itu abang daripada teman seperjalanan. Itu bukan mahram kamu, bukan mahram ibu, tapi mahram dia. Karena sebagaimana waid mahramin laha mahram untuknya. Tapi kita katakan ini memang ada khilaf Sebagian ulama mengatakan khususnya dalam Bahawa kalau seandainya Itu adalah haji yang pertama Bagi sang wanita Dan itu adalah umrah yang pertama bagi sang wanita Maka tidak masalah Ia berangkat tanpa Makhrum selamat aman Dalam perjalanan Dan ia berangkat bersama dengan kelompok orang-orang yang dipercaya Ini malam syafi Ada khilaf di kalangan para Para ulama kita Alhamdulillah ta'ala jadi ikhwan kaum muslimin wa akhwat oleh Allah ini Islam yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Jibril wa alaihi salatu wasallam bertanya tentang Islam. Islam itu apa ya Muhammad? Kabarkan kepada tentang Islam. Nabi katakan Islam antasya dalla ilah illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqimussalah wa tu'tiz zakat wa tasum ramadan wa tahujjal baita ilas safa ilahi sabilai. Ikhwan kaum muslimin wa akhwat oleh Allah sarang garis besar sebagaimana kata Imam Ibn Rajab al hambali Rahimahullah taala bahwa Islam dari jawaban Nabi sallallahu Nabi sebutkan tentang amal zahir. Nabi sebutkan amal zahir. Coba lihat saragaris besar ini sudah kita jelaskan. Tatkala Nabi menyebutkan Islam pada rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, saragaris besar ini adalah amal apa? Amal lisan. Ini adalah amal lisan. Kemudian tatkala Nabi sallallahu menjelaskan salat, maka amal Badan Bisa juga amal lisan dan badan Qauliyah dan feleya Tadkala Nabi SAW mengatakan puasa Ini amal badan niat Tadkala Nabi SAW menyebutkan tentang zakat Ini amal harta Maliyah terkait dengan masalah harta Tadkala Nabi SAW mengatakan haji Maka ini terkait dengan Harta dan amal Ini Islam jahir Maka selalu kita katakan Siapapun mengucapkan Dirinya sebagai Muslim maka lakukan yang zahir. Ini. Lima ini lakukan. Karena itu Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam kadangkala -kadang sebutkan Islam tanda-tanda seorang itu Muslim dengan ini semua, dengan yang zahir-zahir ini. Masalah hati bukan urusan kita. Tapi tunjukkan kalau antum Muslim dengan yang zahir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda disebutkan Imam Ibn Rajab dalam beberapa mukilan beliau. Beliau mengatakan innal Islami suan wamanar. Islam itu memiliki tanda dan rambu-rambu seperti rambu-rambu lalu lintas kata Nabi Sallam. Suan itu rambu-rambu yang diletakkan di tengah barak pasir yang biasanya orang-orang Arab itu menandai jalan ini ke sana, jalan itu kemari dengan ditumpuk-tumpuk batu. Ini ke sana, ini kemari. Nah, kalau di sekarang kita mana? Yaitu rambu-rambu lalu lintas yang mengarah ke sana, mengarah kemari. Jadi Islam itu punya tanda-tanda ini. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Min dhalik di antara tanda-tanda Islam tadi adalah antahudallah wala Ibadah kepada Allah dan tidak melakukan tasyrikan, ini syahadat. Tandanya kalau orang muslim itu sudah mengucapkan apa? Syahadat, menegakkan salat kata ya Nabi, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, wal amru bil ma'ruf wan nahya 'anil Memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Wa taslimuka 'ala bani Adam idzalqidhahum dan engkau mengucapkan salam kepada saudaramu sama saudaramu sama muslim kalau engkau bertemu dengannya. Ini tanda Islam. Kalau kita ketemu dengan seorang dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia muslim. Ini tanda umumnya seperti itu. Wa taslimuka ala ahli baitika ila dakhalt alayhim. Kemudian engkau mengucapkan salam ketika masuk ke keluargamu ke rumah. Assalamualaikum. Tanda kalau rumah itu adalah rumah Islam, suara muslim faman ing taqasa minhunna syai'an fa huwa sahmun minal islam taraka kalau ada yang poin-poin zahir ini dia tinggalkan hakikatnya dia telah meninggalkan salah satu di antara bagian daripada bahagian-bahagian Islam wamanyatrukuhunna faqad nabad alislam waradhri barang siapa meninggalkan semua amal zahir Islam ini hakikatnya telah dia telah menjadikan Islam di balik punggungnya subhanallah salat tidak puasa tidak Amar harus naik mungkar tidak? Ketemu dengan teman tak pernah mengucapkan salam? Masuk rumah tak pernah mengucapkan salam? Apa tanda?